وتقريره أنه لا كان إلهان لا أمكان بينهما تماما بأي يريد أحدهما حركة دائد والآخر سكونه لأن كل منهما في نفسي أمر ممكن وكذا تعرضت الإرادة كل منهما في نفسي إذ لا تزاد بين إرادتين بل بين المرادين وحيني بما يحسن الأمران فايتم الزدان أولا فالبما يجاهدهم وأوما مارت الهدوث والإمكان إلهي وتقريره وتقريره غرض د علما موصف دې ای دا خبره ذکر کولې چې تا ايا څرینځ د بار د دا تردا حجت اقناعيه حجت اقناعيه او دلیل اقناعي هغه دلیل توایی چې هغه ظنیات او مرکبي فقې سره یقین نره بي پاره سره صرف ظن حاصلي په اعتبار د ظاهر سره او په اعتبار د باطل سردا پروژتي یقیني دي او ګرهان د ګرهان حق تل لتاوي چې هغه مرکبي د مقدماتي یقیني او مرکبي د مقدماتي یقیني او د عام د دا كلامي فصيحه او خوبی او د هغه حقيب قدر منزله او شرافت او عزت او عظمتي چاغه په اعتبار د ظاهر سره کار کوي په اعتبار د باطنی سره په لید عبارت العلماء سره حجتی اسماعیل په اعتبار اشاره منع کولای شي غرهان دیو دلیله اوس په اعتبار د ظاهر سره دا والی حجتی اقنایله د په اعتبار د ظاهر سره دغه حجتی اقنایله مولانا دا خبر یاد ساته کته صغرا او کبرا ترکم دلیل وای نو البته چې صغرا او کبرا د ځواني یقینینو بیا بیا بوتي غرهان ا کپ مولاظمو سره کای نو چې بوتلان او ثابلی ایا حیا مقدم او وړه مرادنه چې دا خبره قطعی وی یقینی دی نجابته بغیته برهان وای دا یقینی نه یی نجابته برهان او یقین نه وای دا د وای دلیل زلی بوځای اوس چې مونږ وګورو نو د آیات سری په اعتبار د ظاهری سره کوم گاغلو نو دغه حجته اقناعی د برهان نه دی ولید زګه د تاریخي د سیاسي استثناي باندې ذکر شویل نو د دې کې د ملزمہ او بوتلان په تالیدای یقیني ندي دې کې ملزمہ او بوتلانو تالید شي ندي دا وړه یقیني ندي نو د تا وړه یقیني ندي نو دې تمنګ پرهان لشي ویل البته دې تمنګ د څو یو حجته اقناع مثلا لو کانتیہما علیھا الا اللہ لفضذت لو کانتیہما علیھا الا اللہ کرتا وی پزما که اسمان ته علی حق الا الله سوا د الله نو فساد باراغلی وی لیکن تعالی بات نو د فساد باطل دی نو مقدمه مثله یعنی دوا الہ الہہم نشته اوس دل ته کی چوی چې کدو الہ وی فساد باراغلی وی نو زم فساد د مراد فعل فساد ته او که فساد د مراد بالامکان اخلی د فساد د مراد نو بالفعل فساد اخلی او کدا فساد نه مراده بل امکان فساد داخلي کدا فساد نه مراد بل بل فعل فساد داخلي یعنی کدا الہان وین او فساد بل فعل براغلې و فساد بل فعل براغلې کدا الہ وین او فساد بل فعل براغلې لیکن فساد نه دی راغلې نو موطرس په دی اعترااس کوې که د ف د فاتبلفیل د واجههمللاظې د نهمه نامته دو خدایان راغلی د فات د فیل به راغ دا, دا, دا جهه ملازمم نهمه همزد دو خداییان د راشي ففا و د خدایان د را سری وکي او ک چرته د فاد نه مراده امکان د فاد د جهه مراظې د ب سرسترګو خو غوتلاو تعاللی د نامه. تو یو که دو خدای اندره شلو امکان بده چا بارای شي د فساد لیکن امکان د فساد نه به راغله باطل دي امکان د فساد زه نه مانم چې امکان د فساد باطل دي بلکې فساد په خروست راځي ز کو کویرت کوی د نجوم کذره کوی داتون یوماناتک سماک پای استجلی کتبہ د څه نه وي د فساد په راځي کانا فساد کوست کیږي نو کتر فساد نه فساد پر پهل اخلي د دې اړې وړ ملازمې نه مانا کټره فساده فساده له معنا خلې دې اړې بوتلانه تعالی نه مانا او که هیڅ استثنایی کې دې وړه وړه ملازمې عیب بوتلانه تعالی دونو باندې لسی او دې باندې یقین را نشو ایاس هغه حجت هغه برهانې کې هغه حجت اجتماعي حجت وي نه او د نشي ګوزره البته دې د نذیر نیا زندګور شریف کې برهان ته اشاره ده برهان می دیکن ده داری خوالی لیکن رو برهان بسی شه داری اگر دارا لو امکنه الهين كدو الهۜ چرت ممکن شی دو الهۜ چرت ممکن شی لو امکنه الهان کدو اله ممکن شي نو لا امکنه باینه هماتا معنونو دس سوائیم ممکن بایش شی فماً عشدی که تخالف یو اله باویزه حرکت ور کن او قبل اله باویزه نو ضوار کیږي خو استعمال زد دینو او کله یو حقیقي د بلغنه کیږي نو چریکم نکيي یا اعلان نشو هغه څه نه شو اعلان نشو همغه ماده د سین شویلې چې کتوکه اعلان راځي نو ممکن د قما بین د دې کې تمامو یو حرکت او بل سکون دارا تل شویلې چې دا اراده د حرکت او د سکون اراده د حرکت او رج د دې ذات ممتنع دا <سؤال> دې نو یو حرکت او سکون یی راځي نشي کولای دا راټدونکي شی ولې چې د حرکت او سکون ممکنه دی او <سؤال> د اراده د حرکت او سکون ممکنه ده ا کوم شی چې ممکنه نه پخې پورې تعلق او هغه اراده پورې متاله کېدلی <سؤال> شي <سؤال> کنه او کمشې شي mumkin اراده پورې متعلقہ کیدلی شي په کمشې پورې اراده متعلقہ شناغه شی mumkin یو تم تمراتلې شي فعلیت کومه راوتلې شي نو دا څه قسم سوار کولین نشي بہرحال خبره لږه ونی ودا شولد ما د آیات صرف ظاهری خال عبارتون نص تران حجت اقنای دی خو دې کی اشاره ته آتا دا برهان ددا کتوا الہ راشي نو ممکن و شي په ما بین د دې کې یو به راځي د حرکت کې وبل بریچا شي ንسکون دونه کې دلېلی شي چې ما د زیدنه کله یو تقاضا باندې عمل کېږي شي دبل نه د یو تقاضا پریکيږي دبل نه نو چرکم نه شوغت شي رښه شویلہ نو ارا لا امکن ممکن لوي شي دامت افان کله الہ راشینو ممکن به تمانو شي دا مطلب دې چې بل فعل به شي به شي نو اشاره کی شارط کې برهان دشوار برهان ندی برهان ته په کې څه کوه انه لو دو امکانه کومک شی دو الهه نو ممکنه را په شی په ما ده د دې کې څه د مانو ستوې اختلاف توې یا به اراده کې د حرکت ته او بل به اراده کې د سکون ده دې لانا کله منهما په نفس امر ممکنون ظفر سوال کې کېدې چې حرکت او سکون غیر ممکني دی نه هر واحد نفسی په نفسه امر تشیره ممکنه شعبابه کې د اراده په دواړو پوری غیر ممکنه دی دا د تعلق د ارادي په هر واحد د دواړو پوری تی لنفتیه د تشیره ممکنه ده او ممکنه مشي هغه فعلیت سم ممکنو نو له هغه ځان چې ویلې چې کېدې چې حرکت او سكون بغیر ممکني یا تعلق د په دې دواړو پوری تشه یې نه چې ویلې اذا تزاد بين اراده دین دی ارادې دی اراده ته نو په مراده نو کې دی اراده کې غنشته چې یو اراده د حرکت کې بل اراده د سكون كي. اراده کې خو ستزاد مشته که تزاد دین په مراده نو کې دی اراده او سكون وحینې چې بدعا وقیابه حاصلې کید دا ځوانه امره سو استعمالز دې یا به ځوان نه حاصلې نو لازمی کې اې او اجسنو دا اماره دا حدوث دا امکان دا ولی پدی کی شایبه دا چا را دا احتیاج نو گولمو رنان دا قانون دے کم شیچ مستلزمی محال لراغ پا خفل محالی کم شیچ مستلزمی محال لراغ نو کچر تاعتود رائشی نو تاعتود مستلزم کی گی محال لراغ تاعتود مستلزم کی گی چا لراغ یا ایسیماد زدینو لراغ او یا غلف لراغ یو په کې او بل په کې لان متعدد مستلزمی محال لرا حكم شی کې مستلزمی محال لرا هغه خپل محال متعدد د اله او شی رې محال متعدد مستلزمی کې امکان د تمامو لرا امکان د چاله لرا او امکان د تمامو مستلزمی کې چاله لرا محال لرا رچې د مستلزمی کې محال او نه وي کول محال دغه خپل شی یو شه مو محال نن تاسو خپل پیشه دا تفصیل ما یوخا غرض دا علما د پرستا الله حسین د صالحان چې تاسو په دې طریقې سره خبره وکړه نور علماي کرام خپل دې طریقې سره خبره کولا आम्ही دا څه خبره کئ نور علماي کرام دا څه خبره کئ وای کذوا الہ راشی کا سوراشي دوا الہ راشی علایک بالله سو الہ کئ نو دا ایلا به د د په مخالافت باندې قادرې یاني یو دا ایلا دی یو دا دا, دا, دا دا ایعل د ایلا سرقد را شي دو ا را شي نود په مخالافتته د باندې دی قادر دیته نه دی, دی واییه نوقدد نو دی نه شو اوقدد قادر د د په مخالفت باندې نه نو نشو. شو دیرهسته خبره دی جن. که کځوی لا راځي کنه نو د دعویو بدریبل په مخالفت قادر یې او یا به کنه دې رځ په مخالفت قادر نه وي نو دې اعلان شو کنه یې نو هغه بل شو نو زباتي به ذکر کړای کنه دوی لا ما چې ذکر کړو دا چې ذکر شو خدوان شي شيږي یو شي داسې څن دا غره کې ویلې شي بي یو قادر نه په مخالفت کې به باندې نو لازمي کې د دعوی او دیکھ که دیکھ قادری دا غابل پا مخالفت نو لازمی گی عجز دکھا وقی ما زکر نایم دا فاوما ایو خواد فاو. وی دامن که دا غاو کنا دا با هر غرص دا شاره دادی دا عبارت نا اغا خوشت انتی شاره کن لی دفبل کم دلیل ذکر کن وی دیر حسن و دیر خیستا و دیر مزیدار و بلدار او پایدار دلیل می اووی اغا می زکر پایدار که زمانکه کوم تاریخي سره خبر او کبلر ټول سوالات ختم شو الحمدلله چې زه وو د څنګه دلیل وي کذوا الہ راشی نو ممکن بشي په مابې د دې کې شي تماقه لعام کابل کلی ویل چې امکان لې لې امکان ویل په دې سره سوال ختم شو یو کس وو چې ذو الہ دناشي کنه او سمانو ضروري نه اتفاق نه کړي سدې نمغو یکک تک اتفقم که ف بیان امکان د چا خوشته کړه زکه مون خو خبره د بل فعل کول نه کړي امکان بیان دی ځین یو کثوی چې دوه الها درستی کړه د ممانعت په څه شي اره مخالفت تی غیر ممکن دی د مخالفت په څه شي زکه د مستلزمی کی چاله را محال لره نو دا مخالفت ممانعت په سر سره ممکن نه ددا دا خبرم فاطمه کړه چې نه دا مخالف هم ممکن دی څه شی دی ممکن دی خاص درېم دا چې سړی وو عزت وا اله حاضر شي د ولې لا حاضر شي یو د اراده د حرکت او د اراده د سکون نته دا خبره ده محال چې یو اراده د حرکت او بل د جاوسی سکون کی داری شي شی محاله نو دا وي سوال نم ختمته چې تعلق د اراده په حرکت او په سكون پورې محال ده ممکن ده ممکن ده دا هو خبره نه چې یو کته مې اراده د حرکت د سكون په یو ټینګ کېدلو د یقینم ممکن ده خو یو اراده حرکت کې او کلی اراده د سكون کې خبره هم ممکن ده کله دا خونځونه باندې آینه دا هم ممکن ده دا خبره منطله ده چې یو کته په یو ټب اراده د حرکت او اراده د سكون کې نه که پوکایو اراده در حرکت کې او بلې اراده در سکون کې ردا خبره پوڅیشه راکنه نو دا درې سو اوبو چې چا کول مدامله افکارې ټی کی سنته و بما وبما ذکر ناش موږ ذکر کوي چې کدوې الله هر شي ممکن ماشي تمامه په دې سره د پښوما کې لږه چې ویلې شي جایزه رې به اتفاق کړي من غیر تمامه ومن ځوړو به شي لا تر واړه موږ به شي اتفاق به کوو اتفاق و لیکي دا چې پخغه د دې ډیویو بل نړیږي دا خو ډوړه خو دا یم کی فازو رسل کوي چې یېریږي نه چې یېریږي نه غای لایسر بهر حال د فاشا چې دوی ټپاق کوي چې موږ به تمانونه کوي یا به د مخمنات مخالفت کرتا ممکن دا مستزم چې چاله را بهان لردان فقام یا منغو اجتماع دواړو ارادو لکه ارادتي یو کید حرکت ته زیاده د سکون ده زیات په یو ځل دا مهاله د مخکمو مهاله وی دا مخکې څنګه مهاله ده یو ارادو د حرکت کول د بل اراده نه چا کولا پوشن قصا الله تعالی دا کو دا لالا کنه کی ماله اتم الا الله صل الله دا کوم فجت ته درځوایا دا هجه تینای کی وې جګات کومو مقدمات و رجوډه ازلیات و نجوت منازمه کی عادیدہ منازمه کیسرا عادیدہ باز اوس کی منازمه حقیقی نطلب امر کی او باز دې سی عادت دار سی نو خدایم کله شذواه باد عادت دتی دلیل لري او بل ځپا چی یو بل سره څه کوي اختلاف کوي بدا منازمه په کیسه راد عادیدہ علامه هو الله کله خطابیات هغه کی له ایت له خطابیات سره امور خطابیات او امور لکه خطابتہ قا یو سره کی خقیق چې خبرې کوي افاس نمبر باندې چیرې او بزاس یو خبره شروع کیه بیا ابو کې عبد الله ابن مبارک د بډای څخه شروع کیه دا کیره جای شروع کی دلته بډای او عبد الله ابن مبارک سره ملا او صلی الله و سلم علیکم و سره بیا خبره شروع شچا ته دی سبحان الذي اقرب عبده الیه من المزل الحرام الى لا مسجد الاقصی آسي او زه درو هر هغه تاسو مځل محمود الله ولیکن که نور پداو ما یزلی مونږه غوی ترکم دې بچی کم دې غوی علاقه کرن شي ته درته تاسو کوم نو تاسو په بار بار نه نه اورا دې مليانو غوا ما خلق ومتابدار چې متکثیر شي کنه دې توې خطا دیا چې عمر زولیه او دې ذکر کیږي کوم عمر نه دې چې د آیات په پښه سره داسی شه ری نی د ځکه په ظم پهې خطر نه د تا س بوتلال اولا مه دواه خطر ژې دغی د محان وي یو په کې غ او بل پهې ځوننیته یا دوړه ون یا چې نو ت خلک کوي فینملعاده ته ځکه عادد زیری ل یوجې تماميوج د تمامو او د تو په یوبل غبه ک د اس د حاک کلهکه زیات شي. انا معشیره یله دی قولی تعالی و ک نور وین ولا على بعضهم الا بعض بعضه طبات مال کیشه کرے غنابا کرے بعضه بمذمن چه کرے برکتداری او معشلی ک لا حاصل اداره وحید دته کی دمو لازم تر ا دیرا اغاز او علی تبی ذکر ده کنه چې دو اله کرے دیوبل سره واله خلاف ولا کنه پاک دوخه زما سره بلکه بالکل فرضکرا سره برابر دي دوستان حسد او منلا په دچا بايو او نتیجه کې را دي کزو الاهي نابره تبعييت تبعيات انسانيو نه شي جن مبرر امر تبعي انسانيو نه شي جن کنه مې کده خبر وې قطعا نه جوړيږي سل جوړيږي نو د دیو جنو ایز سر حوالے سره راځي ايات شيره په جنت می سناي و اذا <سؤال> قرات هو ما چې ظاهر سره کم او دلیل زنی دی البته ست ته ورکی اشاره شوی دا جواب عبارت النصره حجت اخنائی به جواب اشاره النصره د برهان او دلیل او کدي شینی ش نو ماته تل تتو علی هرش نو فساد ترشی لوکانه پی ماله تمل الله لفسدتا لكنه سالیواتنا قبل مقدم مثل رتہ فستم کی مراقصه فساد الفل بالامکان له کته مراته فساته فساته بل فل کته ورشی فساته بل فل دا ضرورت خوردا ډیر کراته ویته فاست دی کړي سري کړي فساته نه نه راغري او که چټ فساته مړقم فساته داخله فساته کې ل امکان دی نه نو او فتو امکان نشته نو بلاتو tali de na mana ma che niste balke che yra فیل ka ba fasat sar bil fel yani furoj be نو مجررا د تعاد کولای د محدیله ر مستزم نوی تعاد در شي نو نظام ختگیي که جا سی ے پاس پے بے نظب او کاراد شي امکان د فاد د فلا تلی انفائ ه لی نیشته پ انتفااد د ف بلکې نصوس شااهید سی تو یہ استماوا اسممانو نو ش شي. أخونا فغيرا لا تأمرون نا يحابضاني والجاهرون ونقضو حيريك واللذين من قبلك النشار تلحبت الناغر فلسكون عنا من الخاسم بالله فعبدتون من الشاكرين وما قد الله حتى قدري والأرض وقبضته الجميع والصمات والصياد بيميني سبحانه وتعالى ما يشريكون نورا دقنا لك کی كل شيء حالك الا وجع يلا كده السماء من اايا نور اااتن دي حديث سے بہ دی باب اتفاقہ هذا النظام دا نظام بولتے دا فساد ممکن شلا مہارتہ فساد ممکن غیر ممکن دا ممکن دے نذک اعتبار دا حجت اقنای دی تطور که اشاره که در فرحان که اشاره انشاءالله درست کوشش کوم او ڈیزان ځان ایل ده همانه سرا از علم خیالی او د نور و علماء کرامو در ای خبری مکتلی و در کوشش نکر چې د در آیات شریف باعتبار در ظاہر سرا منگه سشیر کو در فرحان کو دلیل کو زکا صندانی مولی سیبم در خبر ذکر کرنا و المحشل محمدات که شبس و دین خیالی قد طرف آران نا آرائی و هغه هکې یاره چې زه په دي ظاهر کړئ چې شي دا دغه کو دا خبره ډیره غوړه ده ف بیا دې شمسدینی شایي خبره ذکر کړې نه ده هغه ان شاء الله ما غوړې کې لیکليم دي او هغه وته چې بیا ویم کې په د ظاهر سره غوښې ګورهان او دلیل شي وسته په خبره ديږي pore خاتمه صلو الله انشاء الله